احمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأهدت من لساني يفقه قولي سورة هود ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ونستغفروا ربكم ثم توبوا إلي يمتعكم متاء حسنة إلى أجل مسمى ويؤتكم الذين فضل فضل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير شركون بنمد الله جبخلوا لا مهربان دي فلامره <الف> فرمان دی چې تونې محکم دي او په تفصیل سره بیان شوي دي د یو حکم او به خبره هی د طرف نه چې تاسو بندگی م کووي او صرف دا الله زه دغه د طرف تاسو ته تا خبردارې در کولو هم یم او زیر در کولو هم او دا چې تاسو د خپل ر نه مافی وواړی او دغه طرف ته واپس را نو نوغ په درله د ی خاصې مدی پورې دژوند د اخه سامان در کې او هر صاحب فضل ته به دغه فضل ورکی خو که تاسو مخه اړوي نزه تاسو په ح کې د ی ل احابتنا کې ور د عذاب نه یریګم اسو د ټولو ورڅي الله تدا او اغه هر سکول شي وګوره دا خلک خپل سینې ته وای چې د اغه نه پټ شي خبردار سو وخت چې دوی خپل ځانونه په کپړو کې پټي الله دوی پټوم پیژني او خکارهم اغه غو د اغه رازونه هم خبر دي کم چې په سینو کې دي د کوراش بعض سرداران دا سکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د اهوی په مخ کې د توحید دعوت پېښ نو او وی به پروا پسر اسادرونه واغشتل او د دې مجلس نه بهر اوتل دا د دی یو ډیر سخت کبر اندازو هم د دې طرف ته اشاره کیږي چې دوی خپل ځانونه په کپړو کې اون او د مجلس نه بهر اوځي نو دوی نه دا هیڅ چې الله تعالی دوی ته ګوري او نه دا چې صرف د دوی ظاهر بلکې د دوی د راز او نیتونو او اندرونی رویو باندې هم اغه باخبره دي 12 وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين پزمک کی گرزیدو والا یو جوندر دا داس نیشت چې د هغه رزق د الله په زیمه نوی او د هغه په حق له هغه ته دا معلوم نوی چې هغه کم زې او او کم زې کیسه باندې هر څه په دفتر کې درج دي دی کې د الله پاک د صفه رزاقیت چې الله پاک هر چاله رزق ورکولواله دی او نصرف انسانان وله بلکې پهمکه چې سومره جاندار دي زناور مارغان په خوشکې اوصدو والا جاندار یا په سمندر کې جاندار دی کې د هر یو ضرورت مختلف دی او هغه هر یو ریزک ورکي او د هر یو جاندار د ژون د پاره هغه تمام ووسیل ورکي دي او نه دا چې صرف اه ریک ورکي بلکې اغ ته دا هم پهته دا چې کم جاندار پهمکه چرته وسسیدي او د مغ نه پسسته به دغهوک نه په کم زای ک وي او هغه مه د جسمانونو او زمکای پښبغو ورزوک پیدا کړل او د دین مخکې د هغه ارش په او ب و باندي وو د پاره د دې چې تاسو او زمای او او بوري چې په تاسو کې سوغ به عمل کولو والا دي اوس چې ری ان ابي سو الله عليه وسلم ته چې اخلقو د مرګ نرستوبه تاسو د بار را پاسول کیږي نومنکرین فورا وي چې دا خو صفه جادوګری ده او کومنګ د یو خاص مده پوري د اوی نه سزا رستو کو نو وي چې اخر سس د سزا بند کړی ده او وای چې پکما ورځ د اغه سزا وخت راغی نو اغه به هیڅوک په واپس کول او واپس نکړی شي او هم اغه سيز به د اغوی نه راچاپیری شي په کم سیس پورې چې دوی ټوک کوي ولا ان اذکنا الانسان منا رحمتا ثم نذاناه من انه ليئوس کفور کچری مونږه انسان ته د خپل <سؤال> رحمت مزور وسکو او ورستو بیا د اغینه محرومکو نو اغنه امید شي او ناشکری شروع کی او کچری د مصیبت رسیدو نه ورستو ورته د نعمت مزور وسکو نو وی چې زم ما بده ورزه خلاړي بیا غه د خوشالانه پړکچوي او غرور شروع کی الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرت و اجر کبیر د دې امر که څوک پاک دي نو بس هغه خلق دي چې اوه یې کولو والا ولادي او کولو والا کوله ولادي دا خلق دي چې د دوی لپاره مافي هم ده او لوی اجر هم هر نو انسان په خپل ژوند کې د او بد حالاتو نتيږي یو انسان هم په دې دنیا کې داسې نه دی راغلی چې هغه په ژوند کې صرف او صرف خوشحالي ملوشي او نه داسې انسان چې داغه په کې صرف او صرف غمونه او وي د هر انسان په ژوند کې دا دوه روخونه رازي الله تعالی نعمتونه ورکې هم او دا نعمتونه هم اخلي پداښمه موقع د یو مؤمن کار سوی او د غویا سوی بخاري او مسلم کې په یو حدیث کې سده رنگ وی چې د مومن په حق کې د الله تعالی هر یو فیصله سراسر د بهتر نه بهتر وي یعنی ک خو حال وی او کبد حال وی د الله تعالی په حکم کیږي او د الله په اذن کیږي او مؤمن بنده په حق کې هر حال د الله د طرف نه بهتر که په ظاهر مونږ ته یو کار خنه لګي تکلیف دی را ته لګي خو د الله د طرف نه هغه کې زمون د پاره بهتر وي دا څنګه چې مومن پرهات وی او د الله تعالی شکر گزار وی نو را ګډه راغونډي تکلیفونه تیر کی او صبر وکي نو نیکی حاصله کی او دا سه حال د مومن نه بغیر بل سوکنه شي حاصل او بیا فرمای چې مسند احمدي او روایت ته چې کله مومن تا غم فکر او تکلیف ورسي تر دې هدا چې کله هغه کې ازغې هم لړشي د هغه په وجوه الله تعالی دا غلتیاں معاف کی مصیبت او آزمائش ته خدای نه بلکې د انسان لپاره بهترین دوا د عافیت خوک دله تعاله پر ځایو اززمایش را شي نوله تعالله د خپل بنده نهڅ غواړي ا هغه د صبر او په دی ازایش کې هم ځانله سه سبب کولټی او پهې صبر کولو د پااره د بهترین اجر همیشه دپرهه خپل مخک رالی او دا یاد لري چې خدای پاک د صبر کولو والا سره او د دی صبر بهترین اجر ورکلو والا دی د دنیا دا زندگی خوبیرز ختم شي د دی چې سومره غم پریشانانی او تکلیفونه دي غ به هم ددې ژوند ختممیدو سره ختم شي خوکه انسان موقع باندے دا سمو کو باندې د الله تعالی نه شکر کړي ناراضيږي غلیږي نه نا دا ټول هر څه هغه په عمل کې جمع شي دنیا کې هم همخوري او پخپل نه شکرای باندې آخرت کې هم نقصانو او چتولو سبب پیدا کړي یاد ځان د پاره د سزا مواقع راهم کړي د دې د پاره په پا هر حال کې انسان له د الله تعالی نه مدد وغوښتل پکار دی د صبر او شکر لمنه د دلاس نه نپری ویل چې د الله تعالی وعده ده چې اولایک له مخفره او اجر کبیر د دا خلکو دپره بخش هم دی د تکلیف پر اتلوګونهونهونځل ککیېږي صبر کولو باندې اجرون کبیر دی نو پ غمبره اسنه چې کموهي تا ت کږي ته د هغې نهاسسی سپېږ دی او بیایانې نهکې او پهې خبره د ژړه تنګ شي چې دوی بهوي په دی سړی باندې اخزانه وللی ناازله نه شوه یا دا چې د د سرهفرشتې ول را نغلی ته خو بس خبردار رولو والای ورانې د هرسیز هوالدار یعنی نیګران اللا دی دوی وي چې پیغمبر دا کې په خپله جوړ کړهدي ورته اوایا خدای نو د دې پشان جوړ کړي شوی لسورتونه تاسو هم جوړ کړي او رویړي او د الله نه سوا چې نور سوک سوک تاسو معبودان دي که هغه د امداد لپاره راغښتل شي نو روی غوړي ک تاسو داوی په خدای منلو کې اړینه یه اوس کچره هغه معبودان تاسو امداد له نه راضي نه پوي شي چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی یعنی ک دا سورتونه نشي جوړول نو بیا دا خبره تسلیم ک اوه من چې دا کتاب د الله د علم نه نازل شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم د ځان نه نه دی جوړ کړي او دا چې د الله نه سوا بل حقيقي معبود نشته نو آیت تاسو دا حکم نه فل انتم مسلمون من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نو وفئ اليهم اعمالهم فیها وهم فیها لا يبخسون کم خلک چې بس د دې دنیا ژوند او د دې خیر سواری اغه یلمونګه د اغه یی د عملونو ټوله بدله اومدلته ورکاو او په دې کې د اغه سره هیڅ کومې نه کیږي خو په آخرت کې داسې خلکو د دا د هور نه بل هیڅ نشته دلته په معلومه شي چې سئ اوي په دنیا کې جوړ کړي وو اغه ټول बर्बाद شو او اوس دا هوي ټول کارونه باطل دي د اغه هیڅ فائدې نشته اصل کې دې کې ډیر لوی سبق دی دریاکارا نه د پاره ځان خولو والو د پاره چې سوک نه کار هم کوي نه د مقصد لپاره چې دنیا کې دې دا هوی نوم او شي من کانه یریدل حیات دنیا سوک چې د دنیا ژوند غوړي د خپل عمل په نتیجه کې هم په دې دنیا کې بدل غوړي د وړکی کوي او غټ ن ک کوي خو غواړی ده چې اون دنیا کې د فورن د هغې ساب میلا شي یا دا چې نکی اوکې او فورن تاریف غړی په خلکو کې اخپله ناموریې غواړی چې زما شهرت شورت او مشهوری شي فرمای چې څوک د دی غرس نهڅکه رم کوي نه د غ اجر اواصلله مونګ هم دلته ورکو آخرت کې ورله هیص نهپاتې کوو داس خلکو د پاره پاخرت ک صدي ال سله هم فل آخرت ال نار بس هور ده وحبت ما صنع فيها او په دنیا کې چې کم کارونه او هی کډوی اگر ټول ځای شو ټول باطل شو او دلته پات شو اخرت کې د دې حصے لنيشتا ولی نشتا ځکه چې انما الاعمال بالنیات د عمل بنیاد خو نیت ده چې په نیت کې کوټ وو او سوچ کې دا خبره وا چې په دنیا کې ګټه حاصلول دي نو په دنیا کې ورته ملاو شو ولی چې د د نیت نو چې د تا په آخرت کې اجر ملاو شي او خدای پاک رضا ورته حاصل شي او فکر ورسره نو چې په ورسره قیامت 발 تسوي او ال تراته ندي جزاء غشتل دي چې د هغه مخامخ اړو د آخرت څه بدله نه نو چې سو ورته مخامخ او مغه ورته ملاو دل چې سه هوې غختل او مغه ورته ملاو شو دا څنګه کې دی شي چې غواړي په دنیا کې او ملاو ورته په آخرت شي نه دا سه هیڅ آخرت کې به هم هغه ته چې څوک په آخرت کې بدله غواړي نو چې کله یو بنده په اخرت کې بدلا اډو غوړی نه دنیا غوړی نو د الله تعالی طریق کار نه دی چې دنیا غختلو والل په اخرت کې ورکی د دې لپاره مونږ ټولو لا پکار دی چې زموږ مال واړدی او که کغړ غټوی چې سو الله تعالی مونږ له توفیق راکئ نو مونږ د غي کولو نمخ کې سوچ کو چې دا مونږ ولیکو او د دې په بدله کې مونږ سغوړو د دې دا مطلب نه دی چې د دنیا د خیګړې لپاره مونږ دوانه کو د دې لپاره موږ له دعا کول دي او د الله تعالی نه خیر وغوړې ربانا اته فید دنیا حسنه او فیل اخرته حسنه الله تعالی دې موږ له په دنیا کې خیر غړا راکې او په اخرت کې هم خنیکی کول او نفس چا سره خیر غړا کول او نفس د فورن د اغه نه د ستمه نه ساتي جنن ما د سره نیکی وکړه نو اوس دې هم ما سره نیکی وک او کنن د ما سره خونکړل د سبب زمور سره خنکم یا داسې چې چره تاسو یونې کار کوئ او تاسو اوګورې چېڅوک هم تا سره کنی کوي نه سوک کم تاریف نه کوي نه تاسو حمت اوړه وبلی چې زما خوډ سووکته پوس نه کوي نو د دی ن کار صفی ده ننی کار خو ن کار دی چې د څ اجر به مونږه الله نهواړو دا یو عام غونته مثال زمونږه معشره دی چې خلکمونس کوي خو چې کله ورته معلوم شي چې د عبادت نه پس هم د هغوی مرات پوره نه شو دوایی نه شوه بماری ته لا مشکل سان نه یا غم ت نه لاړو سطلبې پوره نه شو نوړومون پر دي دوا کول پریګ دی د دین په سپته لګي چې مونږه مونږوله کولو او دوام وله غوښتل زکه چې مونږ ته په دنیا کې د سلم سلامي شي نو چې په دنیا کې دا سلم لاو نشو نو مونږ کولې پر خودل دا مونږ ته څنګه معلوميږي چې مونږه سئ عمل هم کولو نو غوښته دنیا د پاره وو او که د آخرت دا د پته به څنګه لګي چې هر قسم موسم کې هر قسم حالاتو کې هر قسم سټيويشن کې مونږ د الله تعالی په او اطاعت کې ثابت قدم یو که جواب کړه تاسو څخه مننه او وی او کنه هم موږ د خپل طرفنه نیکی کو او که دا توفیق مونږ له خداه راکړو نو ان شاء الله الله تعالی زموږ نیت به هم خالص کی او کچری انسان وړو وړو خبرو باندې همتوبي دي او د نیکی لار فریق دي او د شیطان پر لار روان شي نو بیا خدا خبره صحیح شو چې غو نیکی هم د شیطان په طریقه کوله کچری د رحمان خاطر وې نو باکي به پاتې شوي او کوم انسان چریه کوي نو حدیث پاک کی راځي د صحیح مسلم احادیث ته چکهله پر ورځ قیامت حساب کتاب شروع شي نو الله تعالی بده ټولو نه اول یو کس را وغړي سوک چې په ظاهرہ شهید شوی وي هغه ته خپل نعمتونه یاد کړي او ته په ځبتي اوکي چې تاسو عمل راغونکړو هغه ورته وي یا الله ما جهاد وکړو تر دې پوري زستا پلار لار کې شهید شم الله تعالی به ورته ور او فرمای چې ته جهاد زکه کولو چستان نم او شهرت شي کم چې ته تملاو شو بیا به حکم ورکی چې دې پر اخکلو بوزي او په جهنم کې واچوي ولې چې د دې کار صرف او صرف په دنیا کې شهرت د پاره کولو هم دغه سیمامله به د عالم او کاری سره کیږي کم چې ډیر خوران وي خو صرف د دې د پاره چې خلک تعریفو کی اغه تبهم الله تعالی خپل نعمتونه یاد کی اور اخیر اغا جہنم کے او اخر به اغه په جهنم کې ورغورځي او دغه شان خپل مال خرج کوله والا کم چې ډیر سخاوتونه کول او ډیر ډیر مال و خرج کول خو صرف د دی د چې خلک واه وا چې دا سړي سمره سخده او سمره د خدای په لار کې خیرات ورکولواله دي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 دغه شهادت په تایید کې راغی او د مخکنه د موسی کتاب هم د رهنمای او د رحمت په تور موجود وو ایا هغه هم د دنیا پرستو پشان د دینه انکار کول شي دا سه خلک خو دی د باندي خامخه ایمان وروړي او د انسانانو په دله کې چې چا د دینه انکار وکړو داغه د پاره د وادي ځای هور دی نو پیغمبره تد دې په حق په شک کې ام پریوزه دا دی د استاد رب د طرف نه خو زیات خلکې نه مڼي او داغه سړینه وبالغړ ظلم څوک وي چپ الله پوري دروغ وتړي دا سه خلک په خپل رب ته پيش کېږي او غواهان به پیش شهادت کوي چې دا دي اغه خلک چې په خپل رب پوري دروغ وتړي لبو ووري د الله لعنت په ظالمانو باندې په اغه ظالمانو باندې چې هغه دي الله د لار نه خلک منکې او د اغه لارې اک ګول او د اخرت نه انکار کوي په دې آيت کې اې الله پاک په کې دروغ بیان جوړولو والو ذکر شوی دی د دینه مراد د الله تعالی په ذات د روخ تل مراد نه دی بلکې د الله تعالی خبره پوری د روخ تل دي الله تعالی خپل خپل پیغام خلکو ته ورکول د پاره نه راضي بلکې هغه د انسانانو نه پیغمبر را لګي او پیغمبر ځکه چې یو عام انسان وي نو خلک په شک کې شي چې کیدی شي دوی د خپل ځان خبره جوړي د دې پاره مونږه د ګورو چې خلک بار بار په دې خبرو اعتراض کوي او وی چې دا پیغمبر دین وروټه ولي خري او په بازارونو کې ولي ګرځي واده کوي خپل دنیوي ضرورتات ولي پوره کوي کووله تعالی پینسانانو خپل یو بنده دنیا ته خپل پیغام او رول د پاره منتخب کی نو خلک په خپل سوچ غویو عام انسانو غنی دا دا دا دا او داغه خبره معموله غنی او داغه طرف ته توجه نه ورکی په اصل کې دا خلک د الله انکار وکي نو د روغ او تړی اوم د حقیقت انکار اصل کې د روغ تړل دي داس دا خلکو انجام څه دي الا کلم یکونو معجزین فی الارض مظاهره اغوی وختي تور باندې د اغه پیغمبر خبرونه مني او د کبر ثبوت ورکي او په ظاهر اغه پیغمبر یو عام انسان غړي او دا خیال کوي چې څنګه وختي تور اغه غالب شو نو الله تعالی هم اغه طاقتوري نو فرمایي چې نه اغه پزماکه کې الله لره عجسکول والا نو اونې د الله په مقابل کې څوک مرګره وو او هغوی له اوس د چند عذاب ورکوړي کیږي یعنی یو خو پخپله د بیلاری کېدو په وجا او دویم خلک د لارینه بیلاری کولو په وجا ولې چې د کمې طبقه هغه خلک چې لوی خلک ګڼل کیږي عام طور باندې هم هغه د عوام د گمراهی سبب جوړيږي د عوام الناس سوچ ډېر ستایو او کمزوري وي پخپل ډیر غوړه فکر نه کوي هغه خو عموما فولوکي هغه خلک کم چې ډیر تعلیمیافته وي ډیر مالدار او دنیاوی له ها سره مخکتلو والا خلک نو عام طور باندې عوام الناس داس سه خلک فولوکي دا سه یعنی د هر معاشري الیټ چې خرابيږي نو هغه صرف پخپل نه گمراه کیږي بلکې د زرګونو خلکو د گمراهی سبب وي نو په دې وجې دا هوی د پاره د دوه چنده عذاب ترسته اشاره ده هغه یې د چا اوريدي شو او نه پخپل سلیدل د تکبور د لاسه هغه د چا خبره هم نه اوریدل ماکانو یستېونه سمه او ماکانو یبسرون هلاک اووی د خپل وخت ډیر سمجدار او پېدو والا خلک وو خو د دې باوجود د حق خبره اوریدل او ویل د اووی زړه اونمنل ځکه الله تعالی فرمای چې داس سه خلک چې څوک د خپل خالق نه خینه پیجنی نو اووی سره د سترګو هم نابین دي او سره د وګونو هم کانه دي دا ا خلک دي چې په خپل خپل ځانونه ته وانیان کړل او هغه هر څه ته شو کم چې اووی د ځان نه جوړ کړي وو یني د اغوی ټول نظریات باطل شو ضروری ده چې هم اغوی په آخرت کې د ټولو نزيات توانيان وي او هغه خلک چې ایمان ورو او نیک عملونه وکړل او د خپل رب بندگان شول واخبتو الی ربهم واجزی کوله ولادي خپل رب مخامخ اولایک اصحاب الجنه دا خلک دي د جنت والے هم فیها خالدون اغوی په هغه کې همیشه همیشه اوسي دلته د ایمان او نیک سره سره یو دریم ذکر شوی دی او د اغابات اغابات شوی واجزی اختیارول خپل حیثیت پیجندل دا الله تعالی عظمت پیجندل او د دینه پښتا مکمل طور باندې خپل ځان الله تعالی کول او د الله تعالی هر حکم منلو د لپاره تیاریدل په یو خبره کې هم د تکبر نشان نی نو داسه خلکو د اصل کې جنت ته مثل الفریقین کل اعمى والاسم والبسویر والسمی هل یستویان مثله افلا تذکرون د دې دوه ډلو مثال کم یو یو هغه چې چا به اورېدل نه قتل وینا او دوی مهوی چې ایمان ور وړو اچیز بندیان وو چې نه کومل به کوله د دې ډلو مثال ادا سده چې یو سړی وی اڑوند او کون او بل وی لدوواله اور او اوردوواله نو دا دوونه برابرې دي نشي اي دا دوونه یو شان کې دي شي تاسو د مثال څخه سبق نا اخلي افلا تذكرون اوس د خبره نرستو بالا تعالی د ډیرو کومو متعلق واقعیات اوري په کم کې چې والا ډیر کم وو او والا کم وو او انکار کوروواله زیات وو په دغه وجه نتیجه سو شو چې دا سټول کومونه چا چې د پوښ اس ثبت ور نکړو او تباو برباد شو ولقد ارسلنا نوحا الى قومي اني لكم نذير مبين ألا تعبدو إلا اللا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم هم داس سه حالاتو کلچ مونږ نو علی السلام خپل قوم ته لیکل وو اغه اویل ز تاسو صفا صفا خبروم او سپیغم غم دزما ألا تعبدو إلا اللا تعبدوا إلا الله چې د الله نه سوا د بندگی مکوئ اني اخاف عليكم عذاب يوم عليم غني ان زما سره يرده چې پتا سو باندې په جواب کې ورته تخپل قوم سردارانو چې اوی دغه خبره د منلو نه انکار کړي وو او ویل زموږ په نظر کې خو ته د دین څخه بل هیڅ نه چې بس زموږ په شاني او انسانه او مونږ وینو چې زموږ په قوم کې اغه خلک به سوچا پتا په سیروان شوي دي اک کم چې پمږ کې رزلان وو یعنی چې د حق خبره کولو والا اوی ته ناپوهه او معمولی خلک کاریدل او دا په هر دور کې کې چې کم انسان د دنیا فایده قربان کی. او د الله طرف ته ور مخ نو د خلکو په نظر کې اغه ناپوهه ګڼل کیږي کی. حالکه اوی په خپل نه ناپوهه هغه ثبوت ورکړي دا خیرت دوم رغټه غټه او هميشه پاتې کېدو والا فائدې پرېګدي او د دنیا معمولی معمولی فائدو باندې ځان مړکې او موږ غيص هم دا سينه وینو چې په هغه کې تاسو زموږ نه زیاتې یعنی د دنیا په پیمانه ناپکې چې څوک لوی دی او څوک ورکوټه کمتر حالکه د الله په نظر کې د حق قبولولو والا بهتر دی خوا چې هغه په دنیاوی لحاظ هیڅ اهمیت هم نه لري بلکې مونږ خداسو دروغ جنان ګڼو هغه ورته اویل او اعزام د قوم وروړو لکه سوچ خو اوکې کچره زید خپل رب دې طرف نه په یو واضحه شهادت باندې ولاړوم او بیا هغه په ما باند خپل خاص رحمت هم وکړو خو هغه تاسو ته تا پر نظر را نګي نو اخر زمونږ سره کومه ذریه ده چې تاسو منل نه غوړې او مونږ په زور تاسو په سرونو کې اون ویا قوم او از ما د رونو زه په دې کار باندې استاسو نه هیڅ مال نه تاسو زما اخلاص خو کوړئ چې زه تاسو نه مفادات نه واړم زما اجر خدای الله په ذمہ او زه هغه خلک شړلې هم نشم چا چې زما خبره منلیدا د هر دور متکبرین د خپل پیغمبرانو نه دا تقازا کړی ده چې ولي چې غریب عوام زموږ نه مخکې ایمان وروړو او اوس دوی تاسو مرګري شو او تاسو کې ناستې نه ترکمې پوري چې تاسو دوی د محفل نه اونبه سي نمنګ به ناراضه دایي محفلته کچری تاسو غواړي چېمونږه تابان د ایمان وړو نه دوی ټول دلته نه اوبااسئ په دی خبره ورته پیغمبر سویل او زهغ خلک شړلی هم نشم شم چا چې زما خبره منلی ده اووی په خپل خپل رپته اتلو والا دي خو ذوی هم چې تاسو چې حالت او اقامه کچرې زه زدا خلک او شم نه د الله د ریف نه به سووک زما بچکلو ل تاسو په اقل کې دمر خبره هم نه اوسه تاسو ته دا نویم ویم چې زما سره د الله خزانه دي نه دا ویم چې ز غیب او علم لرم او نه دا دا و قوم چې فرښتایم او دا هم نشم ویلی چې کوم خلق ته استاسو سترګې پس پکه قتل کوي چې اغه ویل الله هیڅ خیر نه دی ور کړی د اغه د نفسونو حال الله خ پېجني چې دا سه او هم نبياب ظالم یم اخر دا چې اغه خلقو ویل چې اینو علی سلام تاسو موږ سره جګړه وکړه او ډیره جګړه دی وکړه اوس دا د حیرت خبره ده چې یو طرف په پیغمبر باندې خ ډیر اعتراضات کوي او چې بیا پیغمبر جواب ورکړي نبي اغه ته ګړې وای خو بس اغه عذاب راولا چې د کم نه اته مونږه یره کترې شنه نو الله سلام جواب ورکړو اغه خو به الله راولي کو غوړي او تاسو دمره طاقت نه لری چې اغه منې کوي اوس کچره ازستا سو سخه کول هم غوړم نو زما ما خې ګړه تاسو له هیڅ فائده نشي درکولې هر کله چې الله ستاسو ته گمراه کول اراده کړی وي او مغه ستاسو رب دی او مغه ستاسو واپس دی ام یقول نفترى قل ان افتریته فعلی اجرامي وانا بریئ مما تجرمون انبی صلی الله علیه وسلم آیا خلق وی چې دې سړی دا ټول هر د خپل زانه جوړ کړی دی دوی ته اوایا دا د خپل زانه جوړ کړی وي نو په ما باندې زما د خپل جرم ځمويار دی او کم جرم چې تاسو کوي زدا هغه ځمويار نه يم په نو سلام باندې ای وکړی شو چې تاسو په قوم کې کوم خلکو ایمان وروډه بس هغه ایمان او اوسوک منلووالا نشه د هوې په کارونو باندې غم کول پرېږده او زموږ په نیګرانې کې زموږ د وહી مدابق یو کښته جوړول شروع ک او ګوره ک مخ خلکو چې ظلم کړي دي د هوې په حق کې ما ته سپارښتنه وکړه او هوې ټول اوس ډوبېدو والادي دا ډیره مهمه جمله ده پیغمبر چې کله تعلیم وې خلکو ته پیغام او رسی پوهی کې او بیا چې کله د لا تعالی د طرف نه نه نلو والا بانده عذاب اذاب را شيغخت به بیا یو سفارش هم په کار نه او ډر خلک نهمه نلو نه پس د لا تعالی او د رسول فرمانه کولو نه پس هم داته کوي چې پیغمبر به زمږه سفارش شوي حالانکې دلته تعالی تعال د دا کول سفارشکول صففا منکی دي نور الله والسلام کیشته جوړول او داغه د قوم په سردارانو کې چې وڅوک دغه په خوا تیرېدل نو په هغه پوري به ټوکي کولې هغه اوویل کتا سو په مونږ پوري خندا کوي نو مونږ هم په تاسو پوري خندا کوو زر به تاسو ته خپل معلومه شي چې په چا باندې عذاب راځي چې هغه به رسواږي او چې په چا باندې به هغه بلاره پریوزي چې په لری کېدو به نلری کیږي تر دې پوري چې کلزمغه حکم راغې هغه ته نور روخ ټکېدو نو مونږ د هر قسم ځناورانو نه یو یو جوړه دې کیشته ته روخه جوه پل د کور خلق کوم سواده اغه کسانو نه چې اغوی د مخ کینه خولې شوی دی پدې کې سوارکه او اغه خلق پکې هم کینه وا چې ایمان روده دي او ډیر لک کسانو چې د نوح علی السلام سره ایمان روده وو نوح علی السلام ورته اویل سوار شي پدې کې بسم الله مجریها و مرساها ان رب لی غفور الرحیم خاسو الله په نوم د دې رواني دل هم دي او ادري دل هم زموږ رب ډير بخلو والا او رحم کولو والا دي اوس هم د سمندر په سفر يا په کشته يا جہاز کې د کیناستو په دا د دعا ویل پکار دي بسم الله مجريها و مرساها ان ربي لغفور الرحیم کشته هغه خلق اورل او روانو او یو یو چپبه د غر پشان شان اروچه دی دل یعنی دا اوبه په خشکه راغې او اسمان هم پر اورې دوشو او د زمکه نه هم اوبه په راوخت کې دوشوي او هر طرف ته اوبه بشوي او د اوبو ستا او چت شو چلوړ لړ غرونه شو او دوبو دنه نوم یوي یوي د غره مر اوچتوه د سلام زوی لری په فاصله باندې وو نو الله سلام ورته سره را سورشه د کافرانو سره مپات کېګه هغه ورته واپس جواب ورکړو زدته د اوس یو غره تخیجم ما دوبونه بچکی ساوی الای جبل یعسمونی من الم قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين نو يل السلام اويل نن هسيست د الله د حکم نه بچکول واله نشته بغير د دينا چې الله په چا باندې رحم وکي پدې کې یو چپا د دوانو په مینس کې روچت اشو او هغه هم په ډوبېدو واله خلکو کې شامل شو سسين بو نو يل السلام نه هنیم څه خپل کوم ته تبلیغ کو شپه ورځ به اغي پيول ساسو د تبلیغ صرف د بهر واله د پار نه وو بلکې خپل کور واله د پار هم وو او خپل ځمنو د پار هم وو ستاسو نور اولاد خو ایمان روړو خوستاس یوزوی او استاسو خزا استاسو په طریقه باندې نه تر اخر وخته پوری تاسو هغه وي پیول یو یاد یاڅاتې چې د پیغمبر خزا چې کوموي نو هغه کافر نه وي مسلمان مسلمانه و خوستاسو په طریقه نه و ومده شان استاسو زوی هم ستاسو په طریقه نه وو په سوره تحریم کې ستاسو د خزا متعلق راځي چې فخانه تهما نو تل السلام او استاسو د خزا متعلق چې دوی دوه خپل سره خیانت وکړو خیانات سوفو درسل چې به ظاهر دوه مسلمان وي خو عملی هغه نه وو کوم چې د یو مسلمان په کار وي اول چې دغه وخت خو نجات صرف د مخلص مسلمانانو د پاره وو پورے پورے تا او تاسو خپل ځوی هم اخره وخت پوري او اخر مومنت پوري پوي کړو چې ځوی اوس هم وخت شته مونږ سره راشه خو هغه ورته اوویل چې زو په هغه غر لاړ شم ما ته او به هیڅ نه وی دا یو غلط فهمي وکنه سوال د پداکیګي چې تاسو زوی استاسو په ولینو نو, نو پدی باندې مفسرین او محققینو دا خبره بیان کړه چې داغه صحبت او داغه مرګردیګانی خنوي داغه چې په کوم خلکو کې ناسته پاستوا نو هغه د دین په ماموله کې سنجیده نه وو بلکې د دین پوره بای خندا کوله هم ځکه انجام هم دا ہوئی سره او شو نو لسلام دلته سوی ولا تکم معال کافرین کافرانو سره مو دا ہوئی صحبت ما اختیاروه او ہوئی سره م پات کیګه ولی ځکه چې صحبت سهلی ترا صالح کنه صحبت طالح ترا طالح خصوبت اوخه کمپنی انسان ښه او بده کمپنی انسان خراب کی د انسان ماحول په انسان باندې ډیر اثر انداز کیږي څنګه چې دا سوه غوري چې ګرمي او یخني په مونږه اثر انداز شي دغه شانتي کمپنی په مونږه باندې اثر انداز کیږي معشو په خپل فطرت باندې پداکيږي خو کم شیز هغه د دینه بیلاری کی دغه ماحول څنګه چې وایي چې کل مولودن یولدوا علی الفطره فابواه فا یو هوی دانه او یونسرانه او یمجسانه هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي بیا د غمور او پلار یا په کم کورنای کې چې اغستر کې کولو کړي وي نو کې يهوديان وي نو هغه يهودي کې او کیسایان وي نو هغه کیسایي کې او که کچري مجوسي وي نو هغه مجوسي شي نو دلته تاسو وګورئ چې څومره تکلیف دی سین دی څومره پریشان کو نزاره ده کنه چې یو پیغمبر ګوري چې عذاب را روان دی او به اوچتي او اوس بهر سي ډوب شي او غزوي ته आवाजونه کوي او ورته وی چې وګوره کافرانو سر مپاد کیږي زمون سر راشه نو غ ورته وی چې زه به په غرو خيجم ورته فرمایل چې نن غر او هيص هم تا د خدای پاک د حکم نه نشي بچ کولې نن خو به په غره هم کیږي په چا چې الله تعالی رحم وکي لده پيولو دا سلسله جاري و وحاله بینهم الموج یغه چ په دوانو مینس کړه له فکانه منل محرکین او د پیغمبر ژه هم ډوب شو وقيل يا أرض بلاي ما أك ويا سماع وعقلية وغيد الماء وقضية الأمر وستوت على الجودية وقيل بعدا للقوم الظالمين حكما اسمك إزمكة تقلق تولي عبا راكا وإزمانا ادريا نو عبا پزمكة جذب شوي فسلا اكدشوا كشتاب جودية ادريدا جودي دغر نوم او عويل شوال چلر شو دزالمان وقوم قل اك... چطور خلق تقلق انجام تأرسيدل نو اسنو علیه السلام تقلق رب سرا مناجات كي ونادى نوح ربه واغا ذكر نوخ بل ربته فقال نوئيل ربي اعز ما رب ان ابني من اهلي بشك مزوي خزمده كور والونو وان وعدك الحق وبشك وعدسته حقا وانت اهكم او تلوي او بهتر حاكمي قال يانو اويل الله اينو انه ليس من اهلك بشك اغند استكور والونا بچي خستا دي خستا ندي عمل غير صالح بشك اغيو داس عمل دي چ نيك ومدا وشان لکچه بدن یو حصہ شاخي خراب شي نوغه د نور روغ جسم نه کټکول وادي د خاندانی نبوت یو فرد یو بنی ادم چې د الله تعالی بلار نوي او نه کارونه نه کوي نو هغه مخ کې نشیټله فلا تسئلنی ما لیس لک به علم ته ما نسوال هم کوا د دې په باره کې خبره هم کوا چې ته س نه خبر نه انی اعدک کا تکون منل جاهلین زتا تنسیهت کوم چې خپل ځان د جاهلان او پشان ما د تاسه خلکو په کې اسوک چې د پیغمبر پلار نوي ستا پلار باندې نوي ستا د سفارش مستحق هم ندي اني اعوذک ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بک ان اسلک ما ليس لي به علم ازما ربا زه پته پوره پنا غوړم د دې خبر نه چې زه اغه سیستانه او غوړم چې دا غی مات علم نشته والا تخفری لي نو ولا سلام یک دم د الله د خوف نه او یریږي والا تخفری لي وترحمنی اكون من الخاسرين که تازه معاف نکړم او رحم در باندې اونکړم نځبې बर्बाद شم ډېری عاجزې سره د خدا بنده نو علي سلام چا چې یو سو کاله نه بلکې نه نیم سو کاله تملخ کړې وو دومره ډېر عمر پوره د الله تعالی عبادت او د خلک خدای خيګړې کورونو کولو والا چې کله د یوزیدو په اړه دعا کوي نو چې کله د الله تعالی د طرفنه د ناپسندیدګې اظهار اوشي نو په دې الفاظو کې دعا غوړي وا الا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين حقیقت تا سمرا دا دی چې څوک څمره خدای تعالی پیژني او ام هغه عمره تیریږي هم بنو غولې چې هغه ډیر پیژنونه او د الله تعالی معرفت هم راټیښتا زکه دا داغنم یره هم نشتا داغن غنه استغفار کول په وقتم کله وجود اونره پیدا او کله په خپل ګناهونو جوړه هم نه ک دواګانه غواړو نو هم خو دې خوا سوچ کو استغفار چکو نو هم بس شمار پوره کو په حقیقت کې خو استغفار نکو قیلیا نو اهبت بسلامه منا فبرکات علی ولا امم مما مم مم مم ومدا زه خلکو د پاره د الله تعالی د طرفنه برکتونه او سلامتی وي حکم شو ان و علي سلام کوش شه د غرنه زمونګه سلامتی او برکتونه دي پتا باندې او په اغه دلو باندې کمچستا سر دي او سړي دلي داسې هم دي چې اویله و مونګه لګه مو د سامان ورکو بیا به ورته زمونګه د طرفنه درناک عذاب ورسي تلکه من انبا الغیب نوہی ها الیک ا نبی دا د غیب خبرونه دي چې مونګه ته وહી کو د دین مخکي نه تا دوي پیجندل او نستا کوم نو صبر کوا انجام هم د پرهیزګارو خلکو په حق کده و الی عاد اخاهم هودا اډیان د مونږه د اویرور کود الی سلام الی ګلو اغه ویل ازما کومه د الله بندگی کوی دغه نه سوا بل خدای ستاسو نشته تاسو اسه د روغ جوړ کړي دي ازما کومه په دی کار باندې از ستاسو نه اجر بدلا نه غوړم زما اجر خوده هغه چا په ذمہ دي شي زی پیدا کړم ایتاسو د عقل نه سکار ناخلی او ازما د قوم خلکو تخپل ربنه معفي بیا هغه واپس وګرځي هغه در باندې د اسمان دروازې کولو کی او تاسو لپاره د موجوده طاقت ته پاسه نور در کی او دا سم کوي چې مجرمان جوړ شي او د بندګینه مخ واوړوي د دې آیت نه پته لګي چې استغفار फायदा او کم استغفار کم چې حقيقي استغفار وي صرف زبانی کلامی نه وي چې مونږه پګوتو یا په تسبيح وايو او بس لګاتار لګیا یو استغفر الله خو په ځړه کې هیڅ احساس د خپل او نه سپشیمانی وي نو کوم کڅوړه صحیح مانو کې استغفار وای أغلب د دنیا د مشکلاتو نه د وټو لار جوړه شي په خاص ډول باندې چې پتا بعد نه ډیر باران هم اوريږي یعنی د رزق خزانه په پتا را اوريږي او ورل جواب ورکړو اې هود دا مونږ ته سرګند شهادت نه دی روړې یعنی هیڅ واضح دلیل یا علامت مونږ ته کارانه شو چې پیغمبر دی یو عام انسان په شان ته ام او ستو په وینا مونږ خپل معبودان نشو پرې خو او مونږ په باندې ایمان روړو والانه یو زمونګه خدا خیال دی چې پتا باندې زمونږ د یو معبود غضب راغلی دی هو د لایسلام اویل زه ته الله شهادت یعنی گواهی پیش کوم او تاسو گواه اوسئ چې د الله نه سوا نور څوک تاسو په خدای کې شریک کړي دي زه د غینه بيزار يم تاسو ټول په جمع زما خلاف په خپل کار کې هیڅ کمې مه کوئ او ما ته یو زره مهلت مره کوي زما باورا په الله باندې ده چې هغه زما رب هم دی او تاسو رب دی هیڅ یو جاندار داس چې د دا هغه د تندې وختو په لاس کې نه بېشکه زماره په غلار باندې دی کته سو مخ اړوي نو و اړوي د کوم پیغام سره چې از تاسو ته را لګلی شووم هغه ما تاسو ته د رسول دی اوس زماره په تاسو په ځی یو بل قوم را ولی او تاسو به داغه هیڅ نقصان اونکړی شي یقینا زماره په هر څه باندې نې ګراندې خودي قوم هیڅ رنګ هم نصیحت اون منلو یو خبر هم دا وې پزړه خو نه لګیدا بیا چې کله زمونږ حکم راغی نو خپل رحمت سره هو د سلام الله او اا چې دا غسر ایمان جوړې وو نجات ورکړو او د یو سخت عذاب نم آدیان. رب ده انکار اکڑو. اونا منلا. او هی بچړل دادی عادیان او هی د خپل رب د آیتونو انکار وکړو دغه رسولانو خبره اون منله او د هر حق دشمنه ظالم پیروي وکړو دنیا کې اکثر دا څه ولي کیږي چې خلک د شر مرسته کوي یا د جبار مرسته کوي ولی ځکه چې وختي طور باندې او هی د غی د قوت نه متاثر شي اخر دا چې په دنیا کې هم په او باندې لعنت راغې او د قیامت پر ورځ هم ووري عادیانو د خپل رب سره کفر وکړو الا ان عادن كفروا ربهم الا بودل لعاد قوم حود ووري لري اوغرزول شو عاديان دهود ده قوم خلق و الى ثمود اخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره او سموديان ته مونګه ده هويرور اساله وليګلو اغه اویل ازما ده قوم خلقو ده الله بندګي کوي ده غنه بغير بل خدای ستاسو نشته او مګه تاسو د زما کې نه پیدا کړي او پدې کې تاسو عبادت کړي نه تاسو دغه نه مافیو غړی اوغته واپس را شي ببی شکه چې زما رب نزد دی او دعاګه جواب ورکلو والا دی ان نه قریب ومجیب به مجب او دیې تاسو ګوری د دوعاگانو د قبولیت دپاره څخوله شوي دي یعنی طریک ف تخفررو بخ یعنی کم سړی چې دا غواړی چې رب په مهرببان شي او رب داغه دعاگانه ووري اغلی په کار دي چې خپل رب نه بخش شو او کسرت سره استغفار وکي قالو يا صالح حق كنت كنتفینا مرجو ون قبل هاذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب او ويل اي صالح د دینه مخک د پمونګه کی داس سړی وی چې مونګه درنا لویل وی تم کی دي یی نيچته کی دمر کوالټیزو لکه سنجیدگی متانت زهانت او قابلیت مونګه دا وګڼل چې په دنیا جوړول کې به ته بهتري انسان ثابتې کې دا پتاسو شو دا نه خو زمونګه ډیر مېدونو او تاسو صرف د دین په خبرو باندې خپل دنیا خراب کړ مونږ خو په تا باندې ترش راځي ايته مونګه د اغه معبودانو د عبادت نه منکول غواړي چې د اوی عبادت به زمونګه پلار نکونو کولو ته چې کمی طریقې ته مونږ را بلی د اغه په حق له خو زمونګه سخت شکته مونږ په پریشانۍ کې اچولیو صالح او ویل ازما کومه تاسو په دې خبره هم سغور کړی دي چې کچری زه د خپل رب د طرفنه په یو واځه شهادت باندي ووم یعنی د پیغمبر په ذات کې خپلې وګټه گواهی وي هغه په خپل اخلاق په خپل ایماندارۍ په ای. خپل سچای او خپل له اخلاقي صفات په وجې په خپل قوم کې پیژندل کیږي او چې کوم پیغام هم ور کوي هغه هم د ټولو نه مختلفي په دغه وجې اخو کوم چې زمونږ په ژوندونه کې ډیره بېقراری ده چې تاسو نو انکار و هم کول او بېقراره به ووم و او بیا هغه ما باندې خپل رحمت هم وکړو د دین رستو به د الله د گرفتنه ماسوق بچکی کزه د غنا فرمانی او حکم تاسو زما هیڅ په کار نه شی راتلی بغیر د دین چې ما نور ذات په نقصان کې واچوي او زما د قوم خلکو ګوري د الله او خاص تاسو د پاره یو نه خده او دا نه خه هم خلکو په خپل مختلفه د یو ګټلې طرفنه یو او خه راغله ټول او قتل چې د غرد منزنه او خه به هر راغله دوم رغت نه خه کته نه پسوم او هیڅ پوینه شو داده دا الله پزماکه کې پریګ دی چې آزاد سريږي دي ته هیڅ موای غني نسو زیات وخت باندې وي تیر شوي چې پتا سباندې بعد با الله د طرف نه عذاب راشي خو هغه وي او هغه وځله نسالي ورله خبرداري ورکوچی بس اوس درې ورځې په خپل کورونو کې نور اوسيږي داده دا سنيټه دا ده دا چې د روغ باندې ثابت کی آخر دا چې کله زمونږ د فیصلې وخت راغې نو مونږ په خپل رحمت سره صالح عليه السلام او اخلق چې دا غسري ای ایمان جوړي وو بچ او دا غیورځي د رسواینم محفوظ کړل بهشکه چې ستار په کې طاقتور او غالب دی پادشو هغه خلک چې ظلم وکړي نو هغه یې ورسخت چغې راونیول او په خپلو کې په داس شان سره به حرکت پاتې شو لکه چې هغه التاړو او سېدل نه وو یو زوردار چغه چې او او دی سره د هغه خاتمه او شوه سډیر غټکارو نشو بس یوی چغه دا هوی کار تمام کړو دا د انسان بے بسی او ټول ژوند خاموش شوه ټول په خپل کورونو کې لا په لا شونه هر طرف ته خاموشي داو انجام د دا الله او دغه د رسول خبره نه منلواله الله ان ثمود كفروا ربهم الله بعدل لثمود واوري سموديان د خپل رب سره كفر وکړو واوري لری اوور زول شو سموديان ولقد جاء ا رسولنا ابراهيم بالبشره قالو سلاما قال سلاما فما لبث ان جاء باجل حنيد اوګوري ابراهيم عليه السلام ته موږ فرشته د زيری سره راغله وی وی په داده سلام وی ابراهيم عليه السلام ورله جواب ورکړو پتاسه د هم سلام وی دا د مسلمانانو ترمنځ د ملاقات طریقا بیاسه وقت وخت نه و تیر شوي چې ابراهيم عليه السلام یو وریت اکړی سخی د هوید ملماسیا د پاره روړو خو چې دای دا او قتل چې د هغه لاسونه خوراک ته نه و نو شکمن شو او په ځړ کې د هوینه یره شو ولې چې د هوی کر دشمن به په خراب نیت راتلو د ملماسیا به نه قبول ولا هغه اویل یریګه مون خد لوت اقامته را لګه شویو د ابراهيم عليه هم ولاړه هغه چې دا ووریدل نو خندل بیا موږ اغیل د اسحاق او د اسحاق نوستو د یاکوب زیره ورکو اغې اوویل هي زم ما کومه نصیبه زبا اوس بچی چیرو ولم چې بډای شم او دا زم ما خاون هم بډا شو دا خو ډېر عجيبه خبره ده فرشتو اوویل د الله په حکم باندې تعجب ک رحمت الله و برکاتو علیکم اهلل بیت انه حمید مجید اده ابراهیم د کور والو پتا سبانه خدا الله رحمت او دا غبرکتونه دي او یقینا چې الله د تعریف قابل دي او د لوی شان والا دې خلکو د پاره خاص برکتونه ولي وو ابراهيم عليه السلام د قربانيانو په وجوه کم سړي چې د الله پلار کې سهم قرباني نو الله ډېر دردان دی خو مونږه سغوړو چې دا رحمتونه او برکتونه دي صرف په مونږ راوړیږي او تر کومه چې زمونږ د ورکول تعلق دی نو هغه د مونږ نه ورکو د الله تعالی عبادت ته مونږه تیار نه یو په خوشاله الله پلار کې څورکول ته تیار نه وي په خوشاله سې قرباني سې تکلیف برداشت کول ته مونږه تیار نه یو داغه پلار کې او غواړو چې مونږ د هیڅ نه کوو خداغه د طرف نه دی رحمتونو او برکتونو نو کوم سړي چې دا غواړي چې د الله تعالی د بشمار خزانو نه مستفيد شي داغه رحمتونو او برکتونو والا نو غله پکار دی چې بیا داغه عطا ته مو کوي او کداغه پاتات پا کې سې قربانول غواړي په خوشاله سره دی بیا چې د ابراهیم علیه السلام یې لرې او د اولاد د زیرینه د غزړه خوشاله شو نو هغه د لوث قوم په مملکه زمونږ سره جګړه شروع کړل ولې چې هغه فرشتو ورته ویل چې مونږ به په دې سفر کې قوم لوث باندې عذاب هم راولو او تاسو وګورئ چې د ابراهیم علیه السلام شخصیت مخه لراضی کنه چې د انسانانو د پاره د غزړه سمره نرم وو هغه پهتوا چې دا, دا سمره مجرم قوم دی خو بیا هم اوسغوړي چې لک نور مهلت ملوشي کې دی شي چې هدایت ورته ملوشي دا و د خیرخواهی د انسانیت لپاره که موږ خپل ځډونو کې وګورو چې زموږ په ځډونو کې د انسانيت لپاره څومره درد او تلب دي په حقیقت کې ابراهيم عليه السلام ډیر صبرناک او ځډ نرم سړی وو او په هر حال کې زموږه طرف ته رجوع کولا کو خوشالي پرته مل او شو نه هم الحمدلله او کچري تخلیف پرته مل او شو نه هم به الحمدلله وی په هر حال کې به الله طرف ته تطلع د د مومن بندشان ولی چې داسې بندا چې څوک د خوشاله په موقع الحمدلله وي هغه د تکبر نه بد شي نوغه بیا فخر او غرور نکوي پس نعمت باندې او که تکلیف موګه اک څوک الله طرف ته رجوع وکي نو داسې کس بیا ناجایزه ګلې او شکوي او د ناشکرانه بچي اخر دا چې مونږ فرشتو هغه ته اویل ای ابراهیم علی السلام دا خبره پرېګد یا ابراهیم وارد ان هاذا انه قد جا امر ربك استا د رب حکم شوي دي او اوس په خوې باندې هغه عذاب ضرور راځي چې هیڅ څوک واپس کولې نشي یعنی اوس خو ولې چې فیصله وشو محلت ختم شو اوس به هیڅیا سفارش په کار نه راځي او کله چې زمونږه فرشته لوته علی السلام ته ور رسیدې نو د هغه په ورتلو سره هغه ډیر وېریدو او ژړې تنگ شو او ویویل ویل چې نن ډیرم د مصیبت ورزده د ملمنو د راتلو سره داغه د دا کوم خلکو به اختیار دغه کور ته منډې کړي وی چې د لوته علی السلام خزه خبر ور کړو د دې پاک کې هغه ته خائنتکار ویل شوې دي د مخکنه هغه د بدکارانو عادت لوته علی السلام ته وویل و دا زما لوړه موج دی داستاسو د دا پااره ډیرې پاکیزه دي لږ د اللا نه ی کوئ او, او زما دملمنو په معامکې ما مزلیله کووي آیا په تاسو کېڅوخ سړ نه شته هغویله جواب ورکو تا ته خو معلومه ده چې ستا په لوړو کې زمونږهې حس شته او تا ته دا هم معلومه ده چېمونږه څ وواړووللی چې دا کا انتایی ب خللا کې مختلفو هم سیکل زو نولی چې فرشت خو د ځوان الکانو په شکل کې راغلیوي نو دوی هوی سره هم بدکاری کول وختتله پدی باندې لوت علیہ السلام ډیر پریشان وو خو او هیص خبره اوریدو ته تیار نه وو ان کله تعالی مومانو تا ته خپه ته دا چې مونږه س غواړو لوت علیہ السلام ورته ویل افسوس چې زما سره دومره طاقت وي چې تاسو می سده کړی وي یا سمزبوته سہاره وي چې دا غې په نام پس دا غې ورته فرشته او ویل چې ای لوت علیہ السلام مونږه ستاسو در پر لې غل شوې فرشتي یو داخله ختاهس نقصان نشي کولې بس چې شپلهغه پاتوي نته د خپل بال بد سره اوزه وګوره او په تاسو کې د سوک پشا پس او وګوري ولې چې د یوسو اهل ایمانو وتونه بس عذاب راتلو ولاو او شدید قسمله د ما کې بکېده او چاږي سوري بکېده وی ویویل چې اوس وسوک پشا باندې نګوري سو په هیڅ رحم نه خوري خوستا خزه د درسره نزي زګه چې پاغي باندې به هم اغه ستيريږي کم چې به په دې خلکو تیریږي د دوی د تباہه لپاره د سهار وخت مکرر دی. الیسا صبح به قریب په سبا کې دوکه اوسمره وخت پاتې دي بیا چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ هغه کله اعلان دی باندي کړو وای چې د زمکه نا ټوله بستی بس اسمان تبوتلی شو او پر مخی را غرزول شو او په غی باندې د پوخ شوی خټی کانی پر لپسی را ورول یی نیوزل پر مخی را غرزول نه پس د کانو ګولای اورېده په وی باندې او د ظالمانو نه دا سزا سلر نه ده و الا مدین اخاهم شعیب قال یا قوم عبد الله مالک من اله غیرو او مدین والو تمنګ د اووی رور شعیب لیګلو حجاز او شام ترمن زده قوم وو اغه ویل ایسما د قوم خلکو د الله کوي دغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته او ناب تول کې نن زستا سو پوخه حالت کې وینم خو زه چې سبا لبه په تاسو باندې دا سفرز راشي چې د اغه یزابه تاسو ټول راګیر کی او د قوم ټیک ټیک په انصاف سره پور نهاب کوي او پوره تول کوي او خلکو د اوی په کې نقصان م ور او په کې فساد مخوروي الله چې کم بچدر کی اغه ساسو د پاره به تر دي تاسو مؤمنان او بهر حال زه په تاسو باندې سنګران نه یم د پیغمبر کار سوی خبر رسول او چې د خلکو پزډونکو د الله تعالی یره پیدا کی او خلک پزان باندې د خدای تعالی نگراني محسوس کی دا د کار کولو اصلي طریقہ اغه دین دین نه دی چې چې د خلکو د یری کار وکړي او دا عمل د الله په مخه مقبول هم نوي کمج چې صرف د خلکو د رضا کولو لپاره یا د خلکو نسو فائده غشتلو لپاره یا د خلکو د خوشحالو لپاره وشي او جواب ورکړو ای شایبه ایستا مونز اتا ته دا خی چې مونږه هغه ټول مابودان پریږدو چې زمونږه پلار نکونو به عبادت کولو سوچو وکي نن نو نو کلمخ په هم خلکو د مونږ په هور ورکولو چېستا مونږه له دا حکم درکې نن هم خلک وای چې اسې خو ته کې خدا کار کوي او دا کار کوي یا دا چې مونږ ته د خپل مال کې د خپل خوخه مطابق د صرف کولو اختیار نوي ته خو خیر غلار پادشاه ورسړي شوی ورته ویل رونو تاسو په خپل سوچ وکئ چې کچری زیده خپل رب دی نه په یو شهادت باندې ووم او بیا هغه ماته د خپل طرف نه خريزه کوم راکړو نو د دین وروستو به زستا سو په ګمراه کې او تاسو په حرام خوراکي څنګه شریک شم یعنی زستا سو مرست څنګه کولیشم او زه هیڅ دا نه وادم چې دې کوم خبر نه تاسو مې کوم هغه دې خپل وکم زه خو کول وادم تر سو چې زمو بس او دا چې څه کول وادم د ټول ادارو مدار د الله په توفيق باندې دي ام په غو باندې ما باور وکړه هر مملکه زداغه طرف ته رجوع کوم او زما د قوم ورو زما خلاف تاسو زید چرته دی هتا تاسو اونره سي چې اگر په تاسو باندې هم اغا ذا براشي کم چې د نو عليه السلام يا د هو د عليه السلام يا د صالح عليه السلام په قوم باندې راغلی وو او د لوت عليه السلام قوم خو تاسو نه سزيات لري نه دي واستغفروا ربکم او تاسو هر پیغمبر قوم خپل قوم ته سبق ورکي د خپل رب نه د خپل ګناہوں معافي وغوړي ثم توبو الی بیا د دې واپس شي وستالتوکوری توبه او استغفار کې فرق پته چلی استغفار خصدي درستنو ګناهونو نه بهر راوتل درستنو ګناهونو ته خیر باد ویل په خپل غلطيانو باندې شرمنده کېدل او توبه سده د الله تعالی طرف ته د تلو سفر د الله تعالی طرف ته رجوع کول زه که یو انسان صرف په خطا او درستنو غلطيانو باندې شرمنده شي او دوباره د الله تعالی طرف ته واپس نشي نو هغه توبه به نیمګړی توبه بیا بنده هم په پا اغذای پاتشي چې په پا کم ځای کې غواړو او بیا اوخیږي نزه کا صحیح توبه اغه وی بس کی چې انسان یو طرف ته ځاندې مایل کوچلنه صفا کی او بل طرف ته اومدل لباس یعنی د نیکیانو زیپتن کی بشکره زموږ رب رحم کوله والا دی او د خپل مخلوق سره مین لري یعنی هغه چره هم دا نه غواړي چې بندې په گناهونو کې لټ وی او په مصیبتونو کې د گرفتار وی هغه خو مهرباني کول غواړي خو چې کم سړي په خپل خپل خیر او نه غواړي نو بیا دا د رب نه ده چې په زبردسته خپل طرف تراولې اغه واحد لار ده په کوم چې به په خپل نیت او اراده باندې چلیدل وی مونږ ټوله ته اووی جواب ورکړو ای شعيب ستا پډیرو خبرو خومنګ ډپوي ګناه دا څنګه و چې هوی سبل سجب ویله چې هوی په نه پويدل هميشه پیغمبر ډیر ساده او صفا اسانه جبوي خود اوی خپل سوچ دومره کوګ وو په هوی کې دومره خرابې پیدا شوي وي چې اوی تبه سم خبره هم الټخ کاری دا بالکل همدا څه څنګه د یو سړي د خولې زایقه د بيماری په وجغ ترخشي د چا چې خپل ټیس خراب شوی وي اغه بهترین نه بهترین او پر لطف غذا هم به خوند لگی د کم خلکو چخپل سوچ به زای شوی وی نو اوی د پیغمبر ټیک ټیک خبرو باندې نه پويږي هغه دی کې س اونټه خبره رو واسي او مونږ وینو چې ته په مونږ کې یو کمزوري سړي کستان رور ولي نه وي نو, نو مونږ په پخوا ته څنګه سار کړي چې په مونږ باندې غالب شي خبره دا دا چې ظاهر پرست خلک سوک چې د خدای نه نېريږي او وي هميشه برادرانو او د دنیا د معمولې قوتونو نه نېريږي حقیقت کې چې کمکث بځړ کې د الله تعالی خوف پیدا شي نو بیا دغه د زړنا د نورو خلکو خوف لري شي ینې دې کوم ته چا چې خپل ځان ډیر او خیار غړلو او څو چې د شويب علي سلام په خبره نه پوي ده او د برادران دګری لګ اسار شوی وو د هغه شخصیت او د هغه حالت پورې مخ کړال چې هغه خپل سمروبو کې وو د هغه خپل حسي سوا شریو علیہ السلام ورته وفرمایل رونو ای زما رور ولی په تاسو باندې د الله نزياته ترنده چې تاسو د رور ولی نه خو ری دی او الله بالکل شاته غرزولو پوي شي چې تاسو څه کوي هغه د الله د قبضه نه بهر نه زما د قوم خلکو تاسو په خپله طریقه کار کوي او زه په خپله طریقه کار کوم زر و تاسو ته معلوم شي چې په چا باندې د ذلت عذاب راځي او څوک د روغ جن تاسو هم انتظار کوي او زه هم تاسو سره انتظار کوم م موږ ګورو چې مسلمانان هم ډیر کارونه د برادرانو د یړی خدا خدای تعالی خپل حکم د دینه بالکل برعکس وي نو همیشه دا سوچ وکار دې چې الله تعالی زه د ټولو نه لوی او کوم چې دا غو حکم دي هغه هم د ټولو نه لوی دي خو چېرته د برادرانو یره نوي نو الته د معاشري خوفی چې کومګه د الله تعالی بندگان شو د الله تعالی اطاعت شروع کو نو بیا خلک به مونږ تسوي دا څومره افسوسناک حالت زمونږه کچری مونږه د خلکو د یری د الله تعالی نه فرمانی کو یا د خلکو خوشالول د پاره خپل خوده ځان نه خپکاو سومره ورکوټه سوچ دی د هغه کسم چې دا فیصله نشي کولې چې لوی سوق دی او سوق ډیر مستحق دی چې دا غنه یی روکړي شي دا ټول خبره د ایمان د کمزوري دی بنیادی تور باندې او کم چې د نننه د ایمان په اعتبار سره مضبوط وی هغه د برادرینو د معاشرینو د ماحول نه د وخت او د رس موريواجنه او د سيزونو نه نه یریږي او په هر حال د الله په حکم عمل کول نه خبر وی اخیر شکل زمونګه د فیصلې وخت راغی نو مونږه په خپل رحمت سره شوئ او د غمرګري مؤمنان بچ کړل او کم مخ خلکو چې ظلم کړي وو هغه یې سخت چغې داسې راونېول چې هغه یې په خپل کلو کې به حرکته پاتې شو لکه چې هغه التاړو او سیدل نه وو الله مو د مدینې نه کومه بعیدت ثموت فوري هم لر غور شو لکه څنګه چې سمودیان غور زولې شوي وو یو نه پسبل مثال الله تعالی ور کوي د دې لپاره حضور صلی الله وو چې شي و واخواتها د سور یهود او د غی خواندو یعنی هغه په شان ډیرو صورتونو زبو دا کړم ولی چې دا ټول واقعیات ویلو نپس پس نبی صلی الله علیه وسلم به پریشان نشو چې څنګه د مخکنی انبیا او قومونو د انکار په جرم کې رانی ویل شوی بو په اغوی عذاب راغلو د غشان چرته د مکی په خلکو را عذاب را ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبين وموسى عليه السلام مونږ د خپل نه خسرره او د سرګند سند سره فرعون او دغه د سلطنت وزیرانو ته اولی غلو خو هغه د فرعون د حکم پیروي وکړه انا کې د فرعون حکم په حق نه د قیامت پر ورځ د خپل کوم نه مخ کی او په خپل مشرای کې به اوې د زخت دا څومره خراب زیاده د ورتلو چې سوق او په دې خلکو باندې په دې دنیا هم لعنت ده او د قیامت پر ورځ هم وي دا څومره خراب به بدله ده چې چاته ملوشي د یوسو خبرونه دي چې تا ایتاته اورو یعنی دا تاریخ دي چې مونږ تا خایو خبره دا د کومګ د قران نه لري شو او بیا د دنیا تاریخ او وایو یاني وله شریوایو نو عموما دا ټول د کې نخګاري د پیغمبرانو حالات او په کومونو باندې راتلو واله د دا د ټول د غزا نه مټوکړې شي ودی عموما تاریخ ستوي چې سکه د بچانو فوجيانو جرنیلانو غیره حالات او ذکر وي خو موږ ورو چې پیغمبر د خپل وخت د ټولو نه ل انسانوي خو انسانی تاریخ د پیغمبرانو د حالاتو ن خالی دی حیرت خبره د نه تاسو ماټر پپی شو ک اوکې غټ غټ کتابونه هم ووائ خو تاسو به ګوری د وړو او دلويو د ډیرو خبره وي خو الته به د پیغمبر خبره نه وي نه به دا سبق موزي کې سیلت وي په دې لحاظ سره د تاریخ د نورو ټولو تاریخونو نه بالکل منفرد دي تاریخ اصل کې ستوي هېستري ست په لیکل کېږي هېستري ویلې شي ځکه چې تاریخ پل لزان اداره وي چې سپه مازي کې شوي وو او امغه آئنده لپاره د کېدو امکان وي د خلکو لپاره عبرت وي تاریخ یو سبق وي خو خلک چې کم اصل کې د سبق والا خبره وي نو خلک یې اوریدل نه غوړي ویلې نه غوړي دخل کو د ادم عبدلچسپه په وجه هغه د تاریخ نو وستلی شو الله تعالی د ابره اموز تاریخ جنده اوساتلو قرانه حکیم په ذریعہ او تمام اهم اقوام حالات دي کې راولېګل د دې اوسو کلو خبرونه دي چې مونږه تا ته اورو په دوی کې زنی اوس هم بلار دي او د زنی فصل اریبل شو دی ملي میټي حسبه نشته چې چرته لاړل مونږ په هوې باندې ظلم اونکوړو باند او هی پخبل پخبل ځان باندې ظلم وکړو او کله چې د الله حکم راغی نو د او خپل اغه مابودان چې اغه تی ته اوازو نه کول د اغه هیڅ پکا رانه او اغه د حلاکت او د برباداینې سوا اغه له هیڅ فائدې ور نکړه او ستاره چې یو ظالم کله رونه سي نوبيا دا غره انولم دغه سيوي په حقیقت کې دا غنول ډېر سخت دردناک وي حقیقت دا دی چې پدې کې یو نه ده د هر اغه سړي د پاره چې هغه د اخرت د عذاب نه يره کوي هغه په یو ورځوي چې ټول خلک به پکې جمع وي او بیا چې سکھیږي هغه په پدغه ورځ د ټولو په مخ کې وي زه د ټولو مخامخ هم او مونږ به هم الټیو مونږ ته د دې پر واستلو کې سزيات تاخير نکو یعنی د اخرت راتل خلکو ته ډېر لری خاري اوس لا پاتې دي د قیامت راتکې وی فرمایل چې نری پته بس یو د شمر مدته د دې لپاره مکرر ده کله چې هغه راشي نو د هیڅ به د خبرو کوله طاقت نوي بغیر د دینا چې د الله په اجازت سره سره ارزو کی بیا وس خلک په دغه ورځ بدبخت وي او نیک نیکبخت ده چې کوم بدبخت وي هغه په دوزخ ته ځي او البته د سخت ګرمه او تنده د لاسه هغه سخته سخته سا اخلی او خرشيږي او په دې حالت کې به هغه همیشه وی ترسو پوری چې ازمګه اسمان ولاړوي بغیر د دینه چې س تارب سبل س وغوړي بهشکه س تارب لري چې س وغوړي هغه پدې شؤاره خلک چې نیک بخته وي نو هغه به جنته زی او التبه هميشه واسي تر سو پوری چې زمکو اسمان کای وي بغیر د دینه چې ستا سبل سو غوړي دا سه بښش پورتملوشي چې هیڅ کله بنه ختميږي نو اې نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه معبودانو د طرفنه په شکی مپریوزه د کمو معبودانو چې داخله عبادت کوي دوی خو بس دړندو په شان په هغه طریقه عبادت کوي په کومه طریقه چې مخکې د دوی پلان نکونو کولا اومون بدوی تخپلیสา پورا ورکو بغیر د دینه چې په هغه کې بس کمې